Едгар Алан По. довгастий ящик. Кілька років тому, прямуючи до Нью-Йорка з Чарльстона, що у штаті Південна Кароліна, я замовив каюту на чудовому пакетботі Індепенденс, де капітаном був Гарді. Ми мали вийти у море, якщо погода не перешкодить. 15-го числа того ж місяця, червня. А 14-го я піднявся на борт, аби залагодити кілька дрібних справ, пов'язаних з подорожю. Від капітана я дізнався, що пасажирів буде пребагато, і дам серед них, куди більше, ніж звичайно. У списку я знайшов імена кількох своїх знайомих, і вельми зрадів, коли дізнався, що побачу і містера Корнелія Ваєта, молодого художника, до якого я плекав тепле почуття дружби. Ми разом навчалися в Чеському університеті і були тоді нерозлий вода. Він мав темперамент, властивий генієм, і був палкий, вразливий, піддатливий мізантропії. До всього того додайте, що в грудях людських ніколи ще не билося таке гаряче та вірне серце. Я завважав, що на його ім'я записано аж три каюти. І знову переглянувши список пасажирів, дізнався, що подорожує він не один, а з дружиною та двома своїми сестрами. Каюти були досить просторі, і в кожній, по два спальні місця, одне над одним. Ті полиці, правда, були такі вузькі, що на них могло поміститися тільки по одному пасажирові. І все-таки я не міг збагнути, навіщо їм на чотирьох знадобилося три каюти, а не дві. Саме тієї пори я перебував під владою того похмурого душевного настрою, що нерідко поєднується з неприродно перебільшеною цікавістю до всіляких дрібниць. Сором признатися, але з приводу цієї зайвої каюти я зробив чимало безглуздих припущень, які не додають мені честі. «Ну яке мені діло до того всього?» Одначе я вперто сушив собі голову і далі над загадкою третьої каюти. Врешті я розгадав її і вельми здивувався, що не додумався до цього раніше. «Ну ясно, з ними ж їде служниця», – мовив я сам до себе. «Який же я дурень, що не здогадався відразу». Я знову зазирнув до списку, та виявилось, що вони подорожують без служниці. Хоча спочатку й мали намір узяти її з собою, бо в списку перше зазначалося «зі служницею», а потім ці два слова було викреслено. «О, йдеться безперечно про додатковий багаж», – подумав я. «Якусь із своїх речей він не бажає перевозити в трюмі а воліє сам пильнувати її. «А он воно що? То, мабуть, якась картина. Це ж про неї він, либонь, домовлявся з Ніколіно, італійським євреєм?» Такий висновок цілком мене задовольнив, і та дрібничка вже не ятрила мою цікавість. Сестер Ваєта, напрочуд милих і розумних дівчат, я знав дуже добре, та дружини його ще жодного разу не бачив, бо побралися вони зовсім недавно. Але він частенько розповідав мені про неї з притаманним йому палким захопленням. Змальовував її як неперевершену красуню і дотепницю, щедро обдаровану талантами. Отож, мені нетерпеливилось побачити її. Того дня, коли я побував на пакетботі, тобто 14-го, туди мав навідатися і ваєц з дружиною та сестрами. Про це повідомив мене капітан. А тому я затримався на борту ще годинку, маючи надію познайомитися з молодою. Та ось капітанові надійшла записка з вибаченням. Місіс В трохи занедужала, а тому прибуде на пакетбот не раніше, як завтра, перед самісіньким відплиттям. На завтра, коли я вже прямував з готелю на пристань, капітан Гарді перестрів мене і сказав, що через деякі обставини, безглузда, але зручна відмовка. «Індепенденс іще постоїть на якорі день-два, а коли все буде готове до відплиття, він прийшла когось дати мені знати». Я здивувався, адже віяв свіжий південний бриз. А що капітан не пояснив, які то були обставини, хоч як я намагався витягтися з нього, то мені тільки й лишалось вернутися у готель, і знічев я потерпати від цікавості й нетерплячки. З тиждень я марно чекав звістки від капітана. Та ось нарешті вона надійшла, і я негайно вирушив на пакетбот. Там було вже повно пасажирів і всі метушилися, як завше перед дорогою. Ваєт та його супутниці прибули хвилин через десять після мене. Сестри, молода дружина і сам художник ступили на палубу. І я помітив, що останній був у полоні одної з найпохмуріших своїх мізантропій. Але я до того здав на звик і вже не зважав на його лихий гумор. Він навіть не представив мене дружині. Отож, цей борг чемності довелося сплатити його сестрі, напрочуд милій і тямущій дівчині, яка, знайомлячи нас, промовила поспіхом кілька відповідних слів. Обличчя місіс Ваєт ховалося за густим серпанком вуалі. Отож, коли вона у відповідь на мій уклін відгорнула її, то, признаюся, я був глибоко вражений. Я був би навіть ошелешений, якби давній досвід не навчив мене вірити тільки наполовину, захопленим словам мого друга художника, коли він змальовував жіночі чари. Я добре знав, як легко він підноситься і ширяє у сферах чистого ідеалу, варто нам заговорити про красу. Скажу по щирості, хоч як я придивлявся, а нічого привабливого в місіс Ваєт я не знайшов. Гадаю, її сміливо можна було б назвати поганулею. Проте вдягнена вона була з вишуканим смаком. Тому сумніви мої заступило переконання, що вона полонила серце мого друга Довговічнішими чарами розуму і душі. Всього кілька слів промовила вона до мене І одразу попрямувала в свою каюту разом з містером Ваєтом. І знов прокинулась моя непогамовна цікавість. Служниці з ними не було, в цьому я вже пересвідчився. Тому я почав виглядати, чи не з'явиться ще додатковий багаж. Минув якийсь час, і на пристань в'їхав візок з довгастим сосновим ящиком. Здається, тільки його й чекали на пакетботі, щоб вийти в море. Тільки но ящик перенесли на судно, як ми знялися з якоря, невдовзі щасливо проминули обмілину і вийшли у відкрите море. Ящик цей, я вже казав, був довгастий. Близько шести футів завдовжки та двох з половиною завширшки. Я уважно розглянув його і волів би бути точним. Форму таку побачиш не часто, тому, угледівши ящик, я похвалив себе за проникливість і здогадливість. Пригадуєте, я дійшов висновку, що незвичайний багаж мого друга художника мав складатися з картин, або принаймні з однієї картини. Мені було відомо, що протягом кількох тижнів він вів переговори з Ніколіно. І ось з'являється Ящик. І форма його свідчить про те, що в ньому може бути тільки копія таємної вечері Леонардо да Вінчі, а не щось інше. Я ж знав, не так давно Ніколіно придбав копію таємної вечері, написану у Флоренції Рубіні Молодшим. Отож, і цю загадку можна було вважати розгаданою. Я тихенько посміювався, думаючи, який то я проникливий. Це вперше, відколи я знав Ваєта, він крився від мене з якоюсь своєю мистецькою таємницею, і от тепер він явно намірився поглузувати з мене. Провести нишком чудову картину до Нью-Йорка під самісіньким моїм носом, розраховуючи при цьому, що я ні про що не здогадаюся. Я вирішив платити йому тим самим. Тепер і надалі. Одне було мені дуже прикро. Ящик поставили не в запасній каюті, а у Ваєтовій. Там він і лишився на підлозі, зайнявши майже весь простір і, певно, дуже заважав художникові та його дружині. Тим більше, що на ньому великими незграбними літерами було зроблено напис «Чи то смолою, чи фарбою, яка міцно і гитко тхнула. Мені той запах видався нестерпно нудотним». На накривці ящика я прочитав слова: Місіс Аделаїди Кертіс, Олбані, Нью-Йорк. Під наглядом Корнелія Ваєта, есквайра. Верх. Переносити обережно. Я знав, що місіс Аделаїда Кертіс, яка мешкає в Олбані, мати художникової дружини, але потім подумав, що то просто містифікація, і адреса має збити мене з пантелику. Бо я ж не мав жодного сумніву, що в напрямку на північ ящик не рушить далі майстерні мого друга мізантропа на Чембер-стріт у Нью-Йорку. Перші три-чотири дні нашої подорожі погода стояла чудова, хоча вітер тримався лобовий. Він повіяв з півночі, тільки на берег розтанув у долині. Пасажири ясно були в піднесеному настрої і вельми товариські. Виняток складали тільки Ваєт та його сестри, які поводилися так холодно і стримано, аж я сказав би, нечемно. Поведінка самого Ваєта для мене не дивина, він був смутніший, ніж звичайно, навіть похмурий, та для його сестер то було непрощенно. Майже весь час вони проводили на самоті, і хоч як я їх умовляв, рішуче відмовились приєднатися до товариства. Місіс Ваєт трималася куди люб'язніше, цебто вона була напрочуд говірка, а бути говіркою під час морської мандрівки – то ознака вельми приємної товариської вдачі. Вона неймовірно близько заприязнилася з більшістю дам і, на моє превелике здивування, надто охоче кокетувала з чоловіками. Всіх нас вона неабияк потішала. Я сказав «потішала», не знаючи, як висловитись точніш. Відверто кажучи – Невдовзі я помітив, що всі куди частіше сміялися з місіс Ваєд, ніж разом з нею, і з чоловіків більше двох слів про неї не витягнеш, зате дами швиденько склали їй ціну. Добросерда сіромашка досить незугарна, геть неосвічена і явно вульгарна. І всі дивом дивувалися, гадаючи, якими тенетами затягнуто Ваєта до такого шлюбу. Багатством. Таким був загальний присуд, але ж я сказав, що він несправедливий. Якось Ваєт мені признався, що вона не принесла йому в посах жодного долара, і що їй нема від кого чекати спадку. Він казав мені, що одружився з кохання й заради самого кохання, бо знайшов ту, котра більш ніж гідна кохання. Коли я пригадав ці слова мого друга, признаюся, вони мене спантеличили. Може, він схибнувся? А що я міг думати? Адже він був такий витончений, такий розумний, такий вибагливий, такий чутливий до найменшого ганджу, такий палкий прихильник прекрасного. А жіночка, видно, неабияк його шанувала. Особливо це ставало помітно в його відсутність, коли вона всіх розважала, раз у раз повторюючи що-небудь з того, що їй казав її коханий чоловік містер Ваєт. Здавалося, слово «чоловік» якщо вжити один з її власних делікатних висловів, не сходило в неї з язика. Одначе вся корабельна компанія не могла не помічати. Він явно її уникає і постійно зачиняється в своїй каюті, з якої, власне, майже не виходить, даючи дружині повну волю розважатися в товаристві, як їй самій заманеться. З того, що я бачив і чув, я зробив такий висновок. Мій друг з незбагненної примхи долі, а може й піддавшись сліпій пристрасті, пов'язав себе з особою, як не глянь куди нижчого рівня, і ось сталося те, чого й слід було чекати. Минуло трохи часу, і вона вже вкрай йому осоружна». Щирим серцем я співчував бідоласі, але ніяк не міг пробачити йому тієї містифікації з таємною вечерєю. За це я надумав з ним поквитатися. Якогось дня він вийшов на палубу, і я, своїм звичаєм узявши його під руку, почав з ним прогулюватися туди-сюди. Але це нітрохи не розвіяло його похмурості, яку я вважав цілком зрозумілою за таких обставин. Він усе мовчав, а коли й говорив, то сумовито, з натугою. Разів зо два я спробував був пожартувати, і він, спроквола сміхнуся, бідолашний, згадавши його дружину, я навіть здивувався що йому стало духу вичавити з себе бодай подобу усмішки. Врешті я прицілився, вирішивши завдати влучного удару. закинув спершу кілька непрямих натяків на довгастий ящик, аби мало-помалу дати йому втямки, що в дурні мене не пошиїш, і що я зовсім не став жертвою його маленької дотепної містифікації. І ось, я пальнув зі своєї замаскованої батареї, сказавши щось про незвичайну форму цього ящика. Промовляючи ті слова, я багатозначно посміхався, підморгнув і легенько тицьнув його пальцем у ребро. Те, як ваєць прийняв цей безневинний жарт, негайно переконало мене в тому, що він таки не сповна розуму. Спочатку він витріщився на мене так, наче сілкувався і не міг збагнути до тепності моїх слів. Однак помалу, в міру того, як він усвідомлював їхній прихований зміст, очі його все дужче вилазили з орбіт. Далі він побагровів, потім зробився блідий як віск, а тоді... Наче мій натяк, як його потішив, буйно розреготався і мені на диво реготав, не вгаваючи ще голосніше й нестямніше, хвилин з десять, не менш. На сам кінець він навзнак упав на палубу. Коли я кинувся піднімати його, мені здалося, ніби він не живий. Я гукнув по допомогу, і нам коштувало величезних зусиль привести його до тями. Прочнувшись, він щось замурмотів Перегодом ми пустили йому кров і вклали спати. На ранок він здався цілком здоровим, принаймні фізично. Про його здоровий глуст я краще помовчу. Від того дня я старанно уникав його на пораду капітана, який, певно, цілком поділяв мою думку про те, що бідолашний художник зсунувся з глузду, але застеріг мене жодній душі на кораблі про це не розповідати. Відразу після тієї пригоди з Ваєтом обставини збіглися так, що тільки душча загострили цікавість, яка мене опосіла. А збіг був такий. Я зробився нервовий, пив забагато зеленого чаю і припогано спав. А протягом двох ночей, можна сказати, сон мене зовсім не брав. Двері моєї кімнати виходили в головний салон, який був також їдальнею. Туди ж виходили двері всіх кают, з одним пасажиром. Двері трьох ваєтових кают відчинялися в малий салон, віддалений від головного легенькими ковзними дверима, які не замикалися на ніч. А що ми пливли майже весь час проти лобового вітру, причому досить міцного, то судно кренгувало невпинно. І коли воно хилилося на правий борт, то ковзні двері між салонами посувалися убік і лишалися відчинені, бо ніхто не давав собі клопоту піднятися і зачинити їх. Моя ж полиця розташована так, що коли ковзні двері відхилялися, а двері моєї каюти були відчинені, так воно бувало всякчас через задуху, я міг бачити майже весь малий салон. Причому саме ту його частину, куди виходили каюти містера Ваєта. Отож у ті дві ночі, не підряд, потерпаючи від безсоння, я цілком виразно бачив, як близько одинадцятої години і тої, і тої ночі місіс Ваєт, скрадаючись, виходила з каюти містера Ваєта і зникала в третій каюті, де й лишалася до світанку. Потім чоловік кликав її, і вона верталась назад. Це явно свідчило, що розрив між ними повний. Вони вже спали порізно, мабуть, збиралися взяти формальне розлучення. І тут я дійшов остаточного висновку щодо зайвої каюти. Назву ще одну обставину, яка вельми мене зацікавила. То було в тій згаданні безсонні ночі. Одразу по тому, як місіс Ваєт ішла в третю каюту, з тої, де лишався її чоловік, до мого слуху починали долинати ледь чутні шерихи і постукування. Деякий час я пильно до них дослухався, і врешті мені пощастило. Я таки додумався, що то могло б бути. То художник відкривав довгастий ящик з допомогою стамески та дерев'яного молотка, обгорнутого, мабуть, у якусь м'яку вовняну тканину або полотнину, щоб приглушити стукіт. Мені вважалося, що я можу цілком точно вгадати мить, коли він виймав гвістки з накривки, коли знімав її, та коли клав на нижню полицю останнє приміром я вгадував стихенького постукування на кривці по дерев'яних окрайках полиці якого він не міг уникнути хоч і опускав накрив